الحمد للاح و کفاو سلام و علی اعبادهندی نظیه نصطفاو اما بعق <تصفيق> فلنقیل حدیثی کتاب هذه و شیعر الحدی حدیثی محمدی صلو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یک دور با السجود ارجلین اورغوتین مانا سیدہ پا احسان ترغب کردہ بروق ال جمال ندے غسپی کی لاسنه مخی کول دی کو زنگون نه مخی دی مالک امام اوزی احمد اوی دین مخی کول پکازی درو بغته نه نه تا اول چی پونته ما تینو اوشه ما تئی کان نه جا سایدا بدر اوی وسیری ہی خضرو بغته نی رغبته مخی کول شوئنا یدن مخی کول نی رغبتهان زکه وو خدای کاج دروته ننکه او پسې فقال قوم من هذا الكلام محال واینا شنا خبرنا او هو څنګه ناشنا ده وی چې د خلاف کو او لا سن او غته انست کو دا خدو سماتخه ته په خلاف په دې طریقې مذکور کې خلاف او به د وخدو ورې نو خدام مخکنه ښه چې دې کنا موږ تخفیل عربي کې دې ته دی انو د وستدې موافقت أنت دې نو یذین مخې کوو دا خو د وستره موافقت لکه و هو چې مخکې نه څه مخکې مخکې ځونه په مشکی ما تا ما ته هغه خو یدين هم یته ته ته نه و دغه خبره لانه قال لا يبرك كما يبرك البعير يبرك على غيره سمخاله ولكن يزع فهم روχانا ی kazنا اعممیہ حسنان باعیر ون آفی اول کلامım اپنا ما اپنا باعید او خون تکیم مکا واد ما هاو آئے داشت مخرتا او خوش لاز ون مخرتا او ہم غواما ستاح با هم او این من غورے اصلات قطعا اخرا کے منورتا زندگیلje مخورن اگرا کم و او خوش لاز او خوش لاز ون مخرتا افاقانه می الحدود جيت دا <سؤال> عجل جواب تحجیط و ایدار دا سادق آدنده. خبری جواب تطوی ها؟ جوابو سی جوابو حجیطان جواند. دا ای مرکب دی مقام نظر روکبتن دی، تنگتا دیر مرکبتن دی؟ مقصد پر ایجرای چی روکبتن محجوک کوا، اوز بدا مرغ دا بد ازان نمساله را می دیر خبر اکلا یدو رغبتاین په یدن ګری نوخذ علامه سره اللهم درځه دې هه رغبتاین مہمخ کوا او ووخ کی یدنې کوربتاین دای خدای مجبورینا یدنې مہمخ کی رغبتاین مہمخ کی دا غزموننه په چګری په دې مختنوق او په نظر تاسو نظر سره دې هم دې نظر عدو هو رغبتين پکېږي یادېانو کې دینه حاضر وبته حقیقي دي یان فدوي دي حقیقي وزمن ودې نظر بسې دې مساوته وي ها فكان من الحجت عليه بظاهر كې تزييت هذا القنامه تخصيص څوک دا افسایس به ونه کوو ادمي سره کضاوي ښا د غوي روغ بته چينه دا په دې نه کیدي فقال لا يملك قالا لو بتين لتهني انسان به با روغته نمحکه هه روغته چي په دياني کې دی او به یې چي دي خدامه رغبته په يې هر کې کومه یا مطلق رغبته اند ته نه في دي هم مدن از چې شه او دني دي الته دي سپي ما رغبته سمي رغبته يې په د احماي پربعيد فيكون ما د احماي نه هم نظر پر صفات پتاخې او په سبطي روپتېږي یزين همکارني شېشا څه تعلق ده خدا باقوم اذا ان الذين يبدو ابو زم ما فيسو يو خبر روپتېنو فذي فيداري كه به هاينا سعد محكم التوسيدي چې مالک ديمانو احمد دي او خار في وليت لو بيوضنا متين قبل ديننا من غنبتك واحتاج في ذلك <تصفيق> وسايا لازم متوجئ شيء حديثا صريح صحيح دلالته فقبل يدرك متين ديا ديننا لیکن زویتا بو ہرارے پر ثنا عبد الله میسوی جنتیہ تاسو دې دا وایو تاسو دې دا وایو لکه انډو خوند ایراد اخده ایراد اعراج سویلی رویت خدا دیدی بدیسان خدا دیدی اعراج سویلی اعراج اعراج جده ام محیی دیدی که صوت و تخیل وی عنی در جانب برر رویت خدا دیدی سوال سوال اتتتا لنبا سلیخ خان قارا قارا سول اللہ اسلامی را سید را حدوکون خلا یبرکو کما امیدو تداه انا تيتن صفقت ما دې دوه ورې دلتما تاسو چې سنا توغري په دې سنات باندې تروبغه ته نو صفقت ما دېږي پروې د بوهر روکبتی ارنصف قدتی بازدین اخبادی اغلی شوب محتوائی او کو يردره درویت نه څې ته نظر شودنه موږ په اړه دا وایي دا شو هو دا په قياس نظر باندې هم تایید دي اځې کې دا د برابر وځرو پته هي قبل یې دي ها په قياس او په نظر څنګه تایید دي له عاصم بن قله بن ابي ده واي دنه دي گرکله خو سند هم موصول ده هم مرسل ده او دلت اثرنا چه سفياني سودي ده ما ته تنا چون عاد يزید بن هارون دا سند سفيان ده و سند يزید بن هارون بن تشريف نه چې نقل لري نه دا موصول نقل شوی مرسل نه دی د هر څومره څن نقل دی واه کذا خالی میتعو ده من حذيث فيان سعودي من حذيثه <حداؤ> خو دا دې یادونه دې ته او د تشنه دا سوفیان چتو دا او شفیق سره هو بوللی است دا qedamo sule shaqiq zikr kade le mursal shaqiq zikr kade le kitab pesangil jo haqqa لگ hadas nawaya lag mutawajih shida shukriya niyati bad nam kade le isal da shaqiq mara gade le hawa shaqiq se bulaste hawa maroof na de nadei موصول اعتبار شو جاری اعتبار شو دا وسکۍ دا سنات تاسو ته وي اړینه کېږي حاصل ده کې زیادت او دوایل کې نه دانت زیادتي شاذ ده نه زیادت دوایل کې نه زیادتي شاذ ده نه زیادتي بلکه دا زیات دا وصف یې ارشاد دې نه هیڅ طالب هغه مونږ کرد دې زکه عاشقې کړې دې سال ها عاشقابونه غیر معروف انسان دې نو موصول روي صحیح شد وایل تو په دې وخت په پیرو شرع دنده حدیث سره تعلق ساتي یې ځارې خو وعما یوځای داار کې وینټریا کې نظر او سوګر یو ټنه مختلفه شروع ته به دا څنګه فرمایسته طرف نه یوهه په ها لا بو هر رابت پکه نه انده ري پونه مارو يانو د بو هر نه دنه قل شي لم ما تقافت روايت فيه هر کرا چروي پونه راجم اكلي د بو ردمين دلالو نوک پيو رواکي يادين ماخيو نه پبلکي روغ واتين ماخيو شوين نه قابلي سي او دا وای دا دې کول خو قبیطه شام او هم هغه کوي دې چا چې سبقت روغ نه تین په یوه نه سبقت ما نظر هم کچره یدین متاخر پر رحکیوی لگمتوجیش دیگر کورو گتین متاخر پر رحکیوی متاخر حسی کهیوی مصلا در یدین و گروبتین اتاز که پتکا سیکنه نمو قدم بپووزه کیوی لیکن متاخر پر رحکیوی نمو قدم پوزه کیویی کره متاخر متأخر طرف کی متأخر طرف کی نن ادا ذوغبتین رغبتین کروغبتین متأخر طرف فکرې دی مقدمه په وځکی لیکن متاخر طرفه کې سره پورت ډیر اسنعود ګټای نا او زمونږ سره کې نو مقدمه په وځکی یو څه بل شان دی کو یدن مقدام پر حق وی مقدام نو مؤخر به پواز کی لیکن مقدام پر حق دی مؤخر به پز کی وذ کی ته خدای شان دې رب اطعله کوي وذ دا وایي رفرش شان دې مننه د برنه یي چې مې د چینه داد حق ته مې عز الله جل شان و شان نه مننه کوم ترنه خزان د برنه ارت گوړی دا ورل <سؤال> فقی دی به پشه راسن ورفقی دی یو خدوره کې غړی تاسو سر جو سه یو خدوی چا وچتا سر د لاسونو له نن مخ ته نه یوودی زکه هم نه ده کوم طرف نه هی تر نه تر غورا ته ماکه تی شي دي خان ها ايو هلم يقاكم قم قمكو نرسل راغ ټول وره دي پاتې شو دا, دا پا کو یوه دې په یوه کې پادته خدمت شو نه μάχεται αχής φέλερα, χα, βουάντα μου, مو اخر مو خله وګور په نظر ها هغه د وزن په ګورو وزه کې کومه قدم او دا خو اختلافي ماستر له کوم یو مخکې ها اثر جمانه پیرای دی نظر پر رافه کې ماقته ولګي قام وخت ریکای نه هغه غرا به بابا ود دین چوین مردا د وګو سمناسب دي ده نه دا معلومه ټولا چې د مون کبه د دې دی باندې او شاعتي احمدي صاحب دونه د شوی کلاسون د غوسه برابر وکړ وقا له په دې کې جمهور دي جمهور د خایا احناف احمد بن حنبل په یان یو روایت کې دا او د مې خارعاب خدا خدا ده، نا아ج ده بره بارغ ال صریح تقل مسؤشر اكثر اوقات. دق خوة اأخمد ده خمت عموم ده آخمد ده عموم ده دے حمد xem معروب اقال ابتا آأو بغا واد جهار حموم ده. عموم او وی وای دې پټا سی وې او دا خلک په حالت ای نه ای ترغیب ته هند شکی یبه تا په دا کې مدي وګو سګي غنور ومن وګون ترسو جو څه یې دا کنه وګون سوا دا خو هغه میال تی وی دي وګون تر رسوله ولای نه دلته ما خبر اخیله مالنن <سؤال> په تاسو سره ساده خو به په دې باندې پیدابنه ويو ما ده ایته میرا باندې ا د